Uztaritzeko egiko etxaren elburu bat da laborantza egiko eta iranko jagaratzea. Tukian eta salmenta zuzenean ekoiztu elikagaien eskaintza zabaltzeko, hogetarako ajuntza auzoan musu gohiko borda izeneko lekuan etxalde profesional batek erabiliko dituen lugetan laborantzan plantatzeko aukera izanen da. Aintzineko agintaldian lujak eraikigarriak izendatu zituzten maina gibelera egitea erabakidu purinokarher hau zapezaren taldeak. Tomas Dager laborantza eta oianen kudeantzaren ordezkaria. Lez batzeko ekipak erabakizuten ere mu izanen zela etxe egiteko eta proiektu bat ukanzutela kol ekin egun taberroi tamar egiteko. Guk kontra ginen proiektu horrekin eta ekan Ginwen um proiektu hori ez ginoela eginen, eta hamalau ektarrak horiek be, behiz laborantzak uh, eskuratuko dituzte. Uztaritzeko egiak euskal egiko laborantzak ambararen zerbitzuei dei egin die proiektuaren egin egitasuna egiaztatzeko eta gunearen behitzantolatzeko. Egiko laborari eskaxari aurre egiteko, egiteko egitasmo bat da deneri idekia dena. Tomas Dager. Gusiek uh, igortzenan dituzte egen proiektua. Jakin bon, ez gure lehentasuna, ala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 gu um, defendatzen dugu laburantza garrbi bat. Eta um, gu nahi dugu um, babestu gaksuzu zirruito uh, laburak, beraz oktarako uh, egia jaiteko, uh, baratze plantan uh, plantanema iten manimari gira, gu hongi uh, iku, uh, ikusiko dugu zen, eta eskaera handi bat bada ustaritzen eta falta dira, eh, holako uh, laborariak. Baratze gintza fruito gintza, erle edo oilo, ejuleak aski idekia uzten du profit Fila, eriko etxeak ura eta argindarra duen gune bat da, jakinere elug lanzean edo animaleen babesteko, esien izdalatzearen zat, egiak dirua ematen alko duela materiala erosteko.